Розділ тридцять перший. За ніч життя стало іншим. «З сьогоднішнього дня працюю вдома», – сказала Лара Говарду. «Через Філіпа». «Розумію. Дзвінки та листи з побажаннями якнайшвидшого одужання продовжували надходити. Відповідала на них Меріан Белл, вірний янгол захисник «Довірте мені, міс Камерон, вам і так вистачає турбот». «Дякую, Меріан». Кілька разів дзвонив Вільям Елрбі, але Філіп відмовлявся брати слухавку. Зараз мені ніхто не потрібний, окрім тебе, пояснив він Ларі. Доктор Стентон мав рацію. Біль у руці зводив з розуму, проте Філіп приймав таблетки лише тоді, коли болі ставали вже зовсім нестерпними. Лара ні на крок не відходила від чоловіка. «Ми знайдемо найкращих лікарів, Любий. Хтось із них, напевно, зможе тобі допомогти». Нещодавно я чула про професора Марно. Філіп похитав головою, кинув погляд на забинтовану руку. «Яка ліка?» «Ще чого?» – не здавалася Лара. «Ти чудово справляєшся з купою речей. Це я у всьому винна. Якби не поїздка до Ріно, я була поряд з тобою». «І нічого б не сталося. Мені...» Він криво посміхнувся. «Ти хотіла, щоб я більше часу проводив удома. Що ж, тепер твоє бажання здійснилося». Хтось із мудреців сказав, «Будьте обережні з бажаннями, вони можуть здійснитися». Хрипким голосом промовила Лара. «Так, я хотіла частіше бачити тебе вдома. Але не такою ж ціною». «Не хвилюйся. Мені треба дещо обміркувати». Біда прийшла надто раптово. Поки що я не усвідомив з цієї серйозності ситуації. До студії зайшов Келлер. «Привіт, Філ. Як почуваєшся?» «Чудово», – Філіп пирхнув. «Краще не буває». «Вибач, дурне питання». «Не звертай уваги, Говард. Я сам не свій». Він витягнув уперед здорову руку. Якби той мерзотник різанув по правій. «Існує не менше десяти концертів, написаних для лівої руки», – Келлер згадав нещодавно чутну фразу. «Багато авторів писали концерти спеціально для лівої руки. Франц Шмідт, Корнгольд, Равель. Вимовлена вона була у присутності Пола Мартіна». Одного дня доктор Стентон вирішив зняти пов'язку. Оголювався страшний багряний шрам. «Можете зігнути кисть?» Філіп спробував. «Ні». «А болі?» «Мучують, але пігулки більше пити не стану». «Я все ж таки залишу ще один рецепт про всяк випадок. Повірте, містере Адлере, через два-три тижні біль припиниться». Стентон підвівся. Шкода, шкода, завжди вважав себе найпристраснішим вашим шанувальником. У магазинах повно моїх дисків, уривчасто кинув Філіп. Чому б не запросити до містера Атлера гарного терапевта? запитала Меріан Белл. Лара замислилась, можна спробувати. Шкоди, принаймні, від цього не буде, але Філіп не схотів її слухати. «Який сенс?» Стентон каже. «Стентон не Господь Бог», – рішуче обірвала чоловіка Лара. «Я наполягаю». Через день у пентхаус піднявся молодик. Лара провела його до Філіпа. «Познайомся, Філе, це доктор Росман. Він працює у колумбійському шпиталі. Я попросила його глянути на твою руку». «Ну-ну», – скептично процідив Філіп. Засучіть рукав, містере Адлер Філіп підкорився. Росман уважно оглянув кість. Ушкодження значні, але не варто втрачати надії. Можете поворухнути пальцями. Адлер спробував. Ага, все ж таки вони рухаються, розроблятимемо. Від болю у Філіпа потемніло в очах. Перший сеанс тривав близько півгодини. Прощаючись, Росман сказав зустрінемося завтра, сер. Ні, ні до чого. До студії увійшла Лара. Філе, ти не хочеш навіть спробувати? Я намагався, заревів він. Зрозумій, Лара, моя рука мертва, і ніщо вже не, повин, не поверне її до життя, Філ. Очі Лари наповнилися сльозами. Вибач, і. «Дай мені час!» Вночі її розбудили звуки музики. Вибравшись із ліжка, Лара навшпиньки прокралася до студії. У накинутому на плечі халаті Філіп сидів біля рояля. Права рука його м'яко перебирала клавіші. Побачивши Лару, пальці застигли в повітрі. «Заважаю спати?» «Вибач!» Вона підійшла до інструмента. «Милий!» «Який злий жарт долі, га?» «Виходила заміж за піаніста, а живеш із калікою!» Лара поклала руки йому на плечі. «Ти не каліка! Ти все можеш! Припини!» «Я мала на увазі! Знаю! Винен, Лара, винен!» Філіп похитав панівеченою рукою. «Ніяк не звикну! Ходімо спати!» «Ні, повертайся в ліжко!» «Я ще посиджу». У роздумах про майбутнє він просидів до світанку. «Яке там майбутнє?» Вечерами Лара та Філіп вечеряли, дивилися випуски новин і вирушали спати. «Чоловік з мене ніякий», – зауважив він якось. «Лара, я зараз не в змозі думати про секс». «Слова честі, ти тут ні до чого». Лара обурено сіла у ліжку. Я виходила заміж не за твоє тіло. Я любила тебе та люблю. Відсутність фізичної близькості не лякає мене. Обіймеш – вже добре. Правою рукою Філіп привернув її до себе. Вибач, кохаю. Друзі запрошували на звані вечори, але Філіп незмінно відмовлявся покидати будинок. «Іди, Лара», – говорив він, – «тобі це необхідно». Бізнес потребує. Нехай потребує. Мені потрібно йти. Ми чудово повечеряємо вдома. Кухар Лари вигадувався і готував улюблені справи Філіпа, але в нього зник апетит. Усі робочі наради Лара проводила у пентхаусі. Коли їй треба було відійти у справах, лунала фраза. «Меріан, я повернуся через пару годин». «Доглядай, містера Адлера!» «Обов'язково!» Одного ранку Лара сказала «Люби, страшенно не хочу тебе залишати, але я маю з'їздити до Клівленда, всього на день. Протримаєшся? Що за питання? Звісно, їдь і ні про що не турбуйся!» Меріан просягла йому кілька лисів «Не поставити своє ім'я, містере Адлер?» «Звичайно!» Він невесело посміхнувся, помахав правою рукою. Мені дуже пощастило з нею, га. Вибачте, Меріан, я зовсім не припускав, що вам доведеться писати за мене відповіді. Про що ви кажете, містер Адлер? У вас немає бажання побачитись з друзями. Мої друзі зайняті справами, зло кинув Філіп. У них концерти. Невже так важко звагнути? Він стрімко вийшов зі студії. Меріан сумно подивилась йому у слід. Через годину Філіп увійшов до кабінету, де вона сиділа біля комп'ютера. «Меріан, так, містер Адлер, вибачте мені. Я був нездовзволено грубий. Все гаразд, сер, Він опустився на сілец. «З дому я не виходжу, тому що почуваюся виродком. Люди будуть вирячитися на панівечену руку, а їхній жаль мені ні до чого». Меріан мовчала. «Ви дуже добра, Меріан, і я ціную те, що ви робите. Слова честі. Але тут ви навіть безсилі. Адже знаєте, як кажуть, що вище забрався, то болючіше падати. Я злетів надто високо. Мені аплодували монархи». Філіп сумно хитнув головою. «Моєю музикою захоплювався весь світ. Китай, Росія». «Індія, Німеччина!» – голос Філіпа здригнувся. На очах виступили сльози. «Вам не здається, що я перетворююся на плаксу?» Він на силу взяв себе в руки. «Містер Едлер, доля неодмінно вам усміхнеться. Ні, все скінчено, скінчено. Я виродок!» «Не смійте! Ваша дружина має рацію. Ви можете робити сотні речей». «Біль пройде, і ви станете таким самим, як і раніше!» Адлер дістав із кишені хустку, витер очі. «Господи, все благий, Не вистачало лише потоків води! Якщо сльози приносять полегшення, плачте!» Філіп підняв голову. «Меріан, скільки вам років?» «Двадцять шість. Звідки ж така мудрість?» «Ніякої мудрості, містере Адлер!» Я лише розумію, що ви відчуваєте. Все на світі віддала б, щоби ця трагедія не трапилася. Але реальність не зміниш. Зараз ви просто намагаєтеся намацати шлях, яким іти далі. Даремно втрачаєте тут час, Меріан. Вам слід піти в психіатри. Хочете чогось випити? Ні, дякую. Може, партію в Бекгемон. І з задоволенням, містере Адлер. Якщо ми маємо гру, то краще Філіп, Добре, Філіп, З того моменту партія у «Беггемон» стала щоденною. Ларі зателефонував Террі Хів. «Боюся, у мене погані новини». Вона напружилася. «Викладай». Комісія з азартних ігор призупинила дію ліцензії. «Вас можуть звинуватити». У Лари перехопило подих. Згадалися слова Пола Мартіна. «Ми не вчинили нічого протизаконного. Так роблять усі. Не хвилюйся. Можна ще щось зробити, Террі? Не в цю хвилину. Постарайтеся не висуватись. Я працюю над цим». Коли Лара розповіла про все Говарду Келлеру, той вигукнув. «Чорт! Грашами з я сподівався розплатитися за заставними. Але вони... Повернуть тобі ліцензію?» «Не знаю», – Говард замислився. «Добре. Продамо готель у Чикаго. Вирученої суми вистачить, щоб заплатити Х'юстону. Ринок нерухомості вкрай нестабільний. Позичкові контори балансують на межі краху. Бернем Ламберт звернув усі свої операції. Сміттєві акції стали справді сміттям». «Криза колись вирішиться? Швидше б!» Банки дають мені вимоги погасити борги. Заспокойся, Говард. Якщо ти винен банку мільйон доларів, то належиш йому стельбухами. Якщо 100 мільйонів, і стельбухами належить тобі він. Ніхто із серйозних фінансистів не наважиться підставити на ногу. Наступного дня «Бізнес Вік» опублікував статтю. Заголовок кричав «Імперія захиталася». Ларі Камерон грозить кримінальне розбиральництво. Чи зуміє залізна горлиця залишитися на свободі? Лара з Огидою зім'яла журнал. Яке нахабство! Я затягаю їх по судах. Нездорова ідея, кинув Келлер. Говард, на мою думку, Камерон Тауер майже повністю орендований на 70% і пропозиції продовжують надходити. 20 поверхів взяла Southern Insurance, 10 International Inventments. Якщо решту площ буде здано, грошей вистачить, щоб вирішити всі наші проблеми. Коли має завершитись будівництво? За 6 місяців. Ми ж отримаємо найвищий у світі хмарочос, Говард. Вона обернулася до ескізу, що висів над робочим столом, де була зображена зелена скеля грані якої відображали сусідні будівлі. Перші поверхи велетня являли собою нескінченну низку дорогих бутиків, вище йшли житлові апартаменти, над ними розташовувалися офіси. «Настав час починати рекламну кампанію», – сказала Лара. «Згоден», – Келлер насупився. «У чому річ?» «Так, – подумав про сіва Мерченсона». Дуже йому не терпілося зайняти цю ділянку. «Але дістався, дісталась вона нам!» «Так, дісталась вона нам», – повільно промовив Келлер. Лара викликала Джері Таунсенда. «Джері, було б непогано влаштувати на відкриття Камерон Тауер щось особливе. Є якісь міркування?» «Є. Відкриття відбудеться 10 вересня, правда?» «Так». Ця дата ще чимось примітна. Ну, мій день народження. У крапку. Обличчя Таунсенда осяяла усмішкою. «Зу, сумісимо два свята. Намить Лара замислилась. Іде. Розумник ти, Джеррі, Запросимо всіх. Шум стоятиме такий, що земля здригнеться. Починай складати список гостей. Двісті людей. Таунсенд досить. Повідно, повів плачем. «Не сумнівайтеся, бос. Остаточний варіант затвердіть самі». Помахом руки Лара скинула зі столу зім'ятий журнал. «Я їм покажу». «Вибачте, міс Камерон, На порозі кабінету стояла Меріан Белл. «Дзвінок із секретаріату Національної асоціації будівельників. Третя лінія». «Ви не відповіли на їхні запрошення. Вечеря в п'ятницю, пам'ятаєте?» «Вибачся від мого імені, скажи, що я не можу». «Так, Мем», – Меріан вийшла. «Лара, через мене ти перетворюєшся на самітницю», – з докором промовив Філіпп. «Світські функції теж багато важать. Найбільше для мене означаєш ти». Коротун, який виписував нам у Парижі шлюбне свідчення, сказав, «На віки вічні, в горі і в радості. Принаймні, так мені здалося. Ф... По-французьки я не говорю, ти ж знаєш», – Філіп усміхнувся. «А ти знаєш, як я тебе кохаю. Але зараз я тягну тебе до пекла», – Лара обійняла чоловіка. «Помиляєшся, до раю». Філіп одягався. Лара допомагала йому впоратися з гудзиками сорочки. Кинувши погляд у дзеркало, чоловік пробурмотів. «Диявол! Я схожий на хіппі! Непогано підстригтися!» «Хочеш, Меріан зідзвониться з твоїм перукарем?» «Ні, Люба! Я ще не готовий вийти на двір!» Вранці перукар чекав на нього в студії. «Що таке?» Філіп здивовано глянув на Лару. «Якщо Гарана йде до Магомета, Любий, він буде щотижня, ти диво!» Це лише початок, Філ. Наступного дня зі зразками тканин прийшов кравець. — Що відбувається? — Філіп був явно спантеличений. — Ти, — сказала Лара, — єдиний знайомий мені чоловік, у шафі якого висять шість фраків, чотири смокінги та три костюми. Настав час зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Але навіщо? Куди я збираюсь? І все-таки він дозволив кравцю зняти необхідні мірки. Наприкінці тижня з'явився взуттєвик. «Що тепер?» – стомлено запитав Адлер. «Тепер настала черга туфель. Я не виходжу з дому, Лара. Знаю. Зате коли зберешся, вони будуть на поготові». Він поцілував дружину. «Я тебе не вартий. Вже чула». На нараді, що проходила в офісі, Келлер сказав, «Нам доведеться розлучитися із торговим комплексом у Лос-Анджелесі. Банки вимагають негайного повернення позики. Але вони не можуть. Вони це вже роблять, Лара. Ми затримуємо платежі». Гроші можна отримати, віддавши в заставу кілька інших об'єктів. «Лара, наші кошти майже на нулі», – терпляче пояснив Говард. Скоро доведеться виплатити 60 мільйонів за Камерон Онтауер. Пам'ятаю. Але до відкриття лише чотири місяці. Домовся про відстрочку. Будівельники укладаються у графік? Так. Келлер задумливо глянув на Лару. Рік тому їй би й на думку не спало таке запитання. Тоді вона добре знала стан справ. Вибач, але, гадаю, було б краще, якби ти більше часу проводила в офісі. Ситуація виходить з-під контролю. Накопичується рішення, ухвалити які можеш лише ти. Вона неохоче кивнула. Добре, завтра вранці буду тут. Дзвонить Вільям Елербі, повідомила Меріан. Скажіть, що я не можу говорити з ним. Поглядом Філіп провів її до столу, де лежала слухавка. Вибачте, але містер Адлер зараз зайнятий. Що йому передати неодмінно. Дякую, сер. Меріан зробила крок до крісла. Він хотів би пообідати з вами. Так, і уточнити щодо комісійних, яких наразі не отримує. Дуже можливо. Схоже, після того, що сталося, Елербі відчуває до нас ненависть. Господи, Меріан. Саме так прозвучала моя фраза. Так, містер Адлер. Як тільки ви мене терпите? Вона посміхнулася. Це не важко. Через день Вільям Елербі зателефонував ще раз. Оскільки Філіп перебував у ванній кімнаті, говорила з імпресаріо Меріан. Коли Адлер повернувся, вона сказала. Знову дзвонив Елербі, містер Адлер. Наступного разу передай. Нехай забуде мій номер. Може, вам це зробити самому? У четвер ви з ним обідаєте у першій годині дня. Що? Він запропонував лі цирк, але я подумала, що маленький ресторанчик буде кращим. Елербі зустріне вас біля входу до Пекінської качки. Я дам водію адресу. Ви взяли на себе сміливість спланувати мій день, меріан? угідливо запитав Філіп. «Самі ви на це ніколи не наважитеся, містере Адлер!» – холоднокровно відповіла та. «Можете мене звільнити!» Очі Філіпа здивовано блиснули, а потім його губи розтягла несмілива усмішка. «А чому і ні? Давненько я накуштував китайської кухні!» Коли Лара повернулася додому, Філіп ненароком кинув. «У четвер обідає з Елербі! Чудово любий! Але як ти ухвалив таке рішення? Його прийняла Меріан. Каже, я не маю права сидіти під замком. Невже? І подум... та подумала, а ти мене не слухав. Яка вона кмітлива, сказала вона вголос. Отак, з нею не посперечаєшся. Дурне, подумала Лара, я дурепа, не можна було залишати їх удвох. Філіп зараз такий беззахисний. Будь-які сумніви відпали. Меріан Белл має піти. Увечері наступного дня Лара застала їх за партією Бекгеммона. Наша з ним гра. Як же мені перемогти, якщо у вас увесь час випадають дві шістки? Сміючись, вигукнув Філіп. Лара залишилася біля дверей до студії. Вона вже забула, коли востаннє чула сміх чоловіка. Добрий вечір, місіс Адлер. З усмішкою привітала її Меріан. Філіп жваво підвівся з крісла. «Привіт, Люба!» Подружжя поцілувалася. «Це дівчиська роздягне мене до трусів!» «Ні за що!» – подумала Лара. «Я сьогодні ще знадоблюсь, місіс Адлер!» «Ні, Меріан, можете йти!» «Чекаю вас на вас завтра вранці!» «Дякую, мем!» «Усього доброго!» «На добраніч, Меріан!» Коли майже беззвучно двері ліфта замкнулися, Філіп сказав, «Вона чудовий партнер!» Лара ласкаво пошмагала його по щоці. «Рада за тебе, Любий!» «Як справи в офісі?» «Чудово!» Вона не хотіла засмучувати чоловіка своїми проблемами. «Так, доведеться ще раз летіти до Ріно, зустрічатися із членами комісії». У найгіршому випадку, якщо позбавлять ліцензії, втрату можна пережити. Але спочатку вона докладе всіх зусиль, щоб цього гіршого не сталося. Філіпп, на жаль, я мушу більше часу віддавати роботі. Говард один не справляється. Нічого страшного, Люба. За мене не хвилюйся. За кілька днів треба буде злітати в Ріно. Може, складеш мені компанію? Філіп похитав головою. «До такого я не готовий». Він скосив очі на ліву руку. «Поки що». «Добре, любий. Пробуду там два, максимум три дні». Коли рано вранці Меріан Белл піднялася в пентхаус, біля тверей ліфта на неї чекала Лара. Філіп ще спав. «Меріан, пам'ятаєте сапфіровий браслет, який містер Адлер подарував мені до дня народження?» «Так, місіс Адлер. Де ви востаннє його бачили?» «На столику, біля вашого ліжка, мем. Це точно?» «Ну, так. А в чому річ?» «Боюся, він зник». Від подову Меріан зробила крок назад. «Зник? Але кому б?» Я опитала прислугу. «Ніхто нічого не знає. Може викликати поліцію і... не варто. Навіщо кидати тінь на добре ім'я?» «Я вас не розумію». «Правда? Напевно, все-таки краще зізнатися?» Меріан дивилася на неї очима, що розширилася. «Ви ж знаєте, місіс Адлер, що я не брала браслета. Звідки мені це знати? Вам доведеться піти, Меріан». Лара від щирого серця ненавиділа себе за те, що робила. У неї бігли думки. «Ніхто не забере у мене Філіпа, Ніхто!» За сніданком вона сказала. «До речі, Філе, я запросила сюди нову секретарку». Філіп поклав виделку. «А як же Меріан?» Вирішила піти. Їй запропонували чудове місце у Сан-Франциско. Оу, Жаль, я думав, їй у нас подобається». «Так і було, не сумніваюся». Але ж ти не захочеш сати на її шляху. Пробач, любий. Звісно, ні. Я бажаю Меріан лише щастя, вона, і її більше нема. Що ж, треба буде знайти нового партнера з гри. Почекай трохи, розберуся зі справами, і ми повоюємо. Разом з Вільямом Елербі Філіп сидів за кутовим столиком у пекінській качці. Дуже радий, що ми зустрілися, Філіп. Я намагався дзвонити, але... Пробач, Біл, мені було недоспілкування. Сподіваюся, поліція розшукає нагідника. Лейтенант Манчині люб'язно пояснив, що вуличний грабіж – на його профіль. Поліція з великим прагненням розшукуватиме кішку, що втекла від господаря. Після довгої паузи Елербі невпевнено промовив, «Наскільки я розумію, повертати за рояль ти не збираєшся». «Правильно». Філіп витягнув фору руку. Вона померла. Імпресаріо подався вперед. Але ж ти? Ні? У тебе попереду все життя. І що ж мені робити?» «Вчити!» Губи Філіпа здригнулися в усмішці. «Яка іронія долі! Адже колись я вже думав про це». Тоді що тебе бентежить? Нещодавно до мене підійшов друг, керівник школи музики Істмана у Рочесері. Заради такого викладача, як ти, вони готові на все. Філіп насупився. Але це означатиме неминучий переїзд. Лара залишиться у Нью-Йорку. Він похитав головою. Ні, не піде. Ти не уявляєш, Біле, як вона мені дорога. Уявляю, уявляю. Через мене Лара закинула усі справи. Це з її практичністю. Мені не вистачить духу вимагати від неї нової жертви. ФІл, раджу обміркувати пропозицію з Рочастера. Скажи своєму другові, що я задоволений, але відповідь негативна. Дай мені знати, якщо раптом зміниш рішення. Обіцяю. Після повернення Філіп уже не застав Лару, вона вирушила в офіс. Адлер безсільно блукав пентхаусом, згадуючи розмову з вір'євом Мом Елербі. «Нічого не маю проти викладання», – думав він. «Але просити Лару поїхати до Рочесера?» «А без неї я там не витримаю». Стукнули вхідні двері. «Лара!» – на порозі стояла Меріан. «Вибачте, містере Адлер». Думала, що тут нікого немає. Я прийшла повернути ключ. Мені здавалося, ви вже у Сан-Франциско. Меріан здивовано підвела голову. У Сан-Франциско? Але чому? Хіба не там вам запропонували нове місце? Жодного нового місця у мене немає. Але Лара сказала, Меріан зрозуміла все. Значить, вона ні словом не сказала про причини, з яких мене вигнала, Вигнала? Вона сказала, вам запропонували чудове місце. Це не так. Філіп повільно прийшовся студією. Давайте сядемо. Вони посідали в крісла один навпроти одного. Отже, що тут сталося? Меріан зробила глибокий вдих. Думаю, ваша дружина вирішила, ніби у мене, на вас плани. Як? Як? Вона звинуватила мене в крадіжці сапфірового браслета, який ви подарували їй. Це стало приводом для звільнення. Браслет, напевно, десь тут. Не вірю. Не вірю. Лара ніколи так не вчинила. Вона зробить усе, щоб бути поряд із вами. Філіп дивився у простір. Його очі були порожні. Не знаю. Не знаю, що й сказати. «Напевно, краще поговорити з Ларою, а потім...» «Прошу вас, ні! Нехай вона не дізнається, що я була тут!» Меріан підвелася. «Куди ж ви підете?» «Не хвилюйтеся! Робота знайдеться!» «Меріан, якщо я можу вам чимось допомогти?» «Дякую! Нічим!» «Ви впевнені?» «Так! Подбайте про себе, Філіп, Негучно грюкнули двері. Філіп нерухомо сидів у кріслі. «Лара» і таке. «Але чому вона нічого не сказала? Може, Меріан справді вкрала браслет, а Лара не схотіла його засмучувати? Ну, звичайно, Меріан збрехала».